Роберт Гайнлайн. «Двері у літо». Читає Сергій Оробчук. Вісім. Наступного ранку, в п'ятницю 4 травня, замість офісу я пішов до окружного архіву, але виявилося, що там ремонт. Хлопці, які саме переносили все до іншого приміщення, сказали мені приходити десь за місяць, тому я попрямував до редакції «Таймс». Відсидіння за мікросканером у бібліотеці в мене засудомило шию. Але зрештою я так нічого і не дізнався. Почав із випуску за рік після того, як мене запхали в анабіоз, і зупинився на 1973 році. Але якщо Майл справді помер у цей проміжок часу, це сталося не в Лос-Анджелесі. Це якщо його некролог узагалі опублікували. Звісно, не було закону, за яким Майлс мусив би померти саме тут. Померти можна де завгодно. Жодний уряд так і не спромігся встановити щодо цього якісь приписи. Любонь у Сакраменто є зведені архіви всього штату. Вирішивши з'їздити туди, коли матиму вільний час, я подякував бібліотекарю в «Таймс», сходив пообідати і ближче до вечора повернувся у свій кабінет у Покоївці. До того часу бельже двічі мені телефонувала і надіслала листа. Ледь поглянувши на рядок «Коханий мій Денні», я розірвав папірець і попросив секретарку більше не з'єднувати мене з пані Шульц. Потім пішов до бухгалтерії. Дізнатися, чи не можна перевірити, кому раніше належали акції за певним номером. Головний бухгалтер обіцяв пошукати цю інформацію, якщо я назву йому номери. Щоб пригадати, які саме акції Покоївки колись належали мені, цілком можна було обійтися без феноменальної пам'яті. Створивши корпорацію, ми випустили рівно тисячу акцій. Я тоді отримав перші 510. Ці номери я й назвав бухгалтеру, не забувши і декілька акцій на початку списку. Подарунок на заручений, який загарбала бель. Коли я приплентався у свій робочий закапелок, там на мене вже чекав Макбі. «Де ви ходите?» – обурно запитав він. «У справах, а що?» «Слухайте, ну це не відповідь. Галуей вже двічі сьогодні приходив, вас розшукував. Я мусив зізнатися, мовляв, не знаю, куди ви заподілися». Йой, ну, стонадцять пітів. Якщо Галуей так кортить зі мною побачитися, він мене знайде. Ліпше подумав би, які переваги нашої продукції висвітлити в рекламі». Оце принесло фірмі якийсь зиск. А він натомість усе метикує, як би ще покупців розчулити. Галовий почав мене дратувати. Він керував відділом з Буту, але, як на мене, лише те й робив, що плутався під ногами у представників рекламного агентства, яке обслуговувало Покаївку. Утім, може, я упереджено до нього ставлюся, і саме так і треба займатися з Бутом. Я лише в інженерії, що з Петрою, не в рекламі, тому все інше, здається, мені суцільною паперовою тяганиною. Суто накладні витрати. Я знав, чого Галовей від мене хоче. І, чесно кажучи, просто зволікав. Йому кортіло запхати мене в костюм 1900 року і наробити світлин. Я вже казав йому, що не проти сфотографуватися в одязі 1970-го, нехай собі фотографує мене на здоров'ячко. Але ж не 1900-го. Навіть мій батько того року ще не народився. До ще 12 років мало проминути. Галовий заявив, мовляв, ніхто й не помітить різниці. У відповідь я розповів йому сороміський анекдот після цього він звинуватив мене в неналежному ставленні до роботи. Вигадуючи всілякі нісенітниці, щоб надурити чесних людей, такі придисвіти, як Галовей завжди думають, що ніхто, крім них, навіть читати і писати не вміє. Мені не подобається ваше ставлення до роботи, пане Девісе, повторив слова Галовея Макбі. Мені прикро, але що поробиш. У вас досить специфічна посада. Хоча ви офіційно працевлаштовані саме у вмій відділ фірми. Насправді, я маю забезпечувати вашу присутність для відділу збуту та рекламного агентства, коли ви їм потрібні. На мій погляд, із завтрашнього ж дня ви маєте вести облік робочого часу, як і всі інші співробітники. І мусите попереджати мене, коли збираєтеся піти з бюро в робочі години. Я, по думки, порахував до десяти. Не квапом. У двійковій системі числення. Мако, а ви ведете облік робочого часу? Отакої, звісно, ні. Я ж головний інженер компанії. Справді. У вас і на дверях кабінету так написано. Але розумієте, Маку, я був головним інженером цього гайкозвалища ще до того, як ви голитися почали. Ви справді думаєте, що я слухняно записуватиму все у табель обліку? Може і ні. Шотландець аж побуряковів. Але ось що я вам скажу. Як не вестимете, то і гроші не отримаєте. То і що? Ви зі мною робочий договір не укладали, тому звільнити мене не можете. Хм, це ми ще подивимося. Принаймні я можу перевести вас зі свого відділу до збуту, де вам місце. Якщо вам тут взагалі місце. Макбі подивився на креслярську машинку. Очевить, нічого гісенького ви тут не робите, і мені не подобається, що ця дорогезна апаратура стоїть тут купою залізаття. Досить, він рвучко кивнув. Ось його найкращого. Я пішов за ним на вихід. Дорогою я побачив, як до мого стола підкотився автоматон-кур'єр і залишив у теці величезний конверт. Не хотілося дивитися, що це. Тому я пішов до кав'ярні для персоналу фірми та якийсь час просто сидів і зластився. Як і багато хто з поціновувачів шаблонів, приписів та стандартів, Мак вважав, що творчу роботу можна виконувати за розкладом. Зрозуміло, чому фірма не розробила жодного нового винаходу за всі ці роки. Ну і пішов він під три чорти. Я все одно не збирався тут тинятися і надалі. Десь за годинку я повернувся на робоче місце і знайшов у ТЕЦІ на столі ще один конверт, Тепер уже для внутрішнього листування. Невже Мак вирішив не зволікати з моїм переведенням до іншого відділу? Але виявилося, що це лист із бухгалтерії. Відповідь на запит щодо акцій першого випуску, розподілених на два блоки. Шановний пане Девісе, доводжу до вашого відома, що дивіденди за акціями більшого блоку надходили у трастовий фонд на ім'я Геніке з першого кварталу 1971 року до другого кварталу 1980 року. Унаслідок реорганізації компанії в 1980 році у документах, що засвідчують право власності на акції, є певні невідповідності. Судячи з даних, які збереглися, після реорганізації акції цього блоку перейшли до компанії повсюдне страхування та належать їй дотепер. Щодо меншого блоку акцій, який, згідно з вашим запитом, належав бель S. джентрі повідомляю, що в 1972 році Власниця передала їх фінансовій корпорації «С'єра», після чого акції надійшли у вільний продаж у роздріб. За потреби можна простежити зміну прав власності на кожну окрему акцію до та після реорганізації компанії. Вважаю, за потрібне попередити вас, що для виконання такого запиту необхідно більше часу. Якщо наш відділ може ще якось допомогти вам, не вагайтеся, звертайтеся із подальшими запитами. З повагою є Ройтер, головний бухгалтер. Я зателефонував Ройтеру, подякував йому за лист і сказав, що вже дізнався все, що хотів. Вочевидь, передання акцій у власність стріки не спрацювало. Невідповідність у документах про передання акцій – чіткий доказ підробки. Ця справа так і тхнула Бель. Гайніке, ймовірно, черговий її псевдонім, або якась вигадана особа. Мабуть, на той час вона вже планувала видурити в Майлза геть усе. Судячи з усього, після смерті Майлза в Бель виникли проблеми з фінансами. Тому вона вирішила продати менший блок акцій. А що там уже з ними трапилося після продажу, то мені байдуже. Я забув попросити Ройтера дізнатися про подальшу долю акцій, що належали Майлзу. Це могло б допомогти мені у пошуках ріки, нехай вона і не була їх власницею. Але вже вечір п'ятниці. Треба буде зайти до нього в понеділок. Наразі ж мене цікавив другий конверт. Я помітив зворотну адресу. Ще на початку березня я надіслав до патентного бюро запит на інформацію, про перші патенти на завзятого Трударя та кресляра Кріса. Спершу я був переконаний, що завзятий Трудар – це просто інша назва для мого універсального Уінстона. Але після дивної історії з креслярем Крісом засумнівався. Цілком можливо, той же невідомий геній, який створив Кріса, то таким, як уявляв собі цей пристрій я, розробив і аналог універсального Уінстона, одночасно зі мною. На користь цієї гіпотези свідчив той факт, що обидва патенти, оформлені одного року, і належать, або ж належали, якщо термін їхньої дії сплинув, тій самій фірмі Аладін, Але мені кортіло дізнатися достеменно. Якщо цей винахідник досі був живий, я дуже хотів із ним зустрітися. Він міг би мене дечому навчити, а може й багато чому. Отже, спочатку я написав у патент на бюро, але отримав лише цидулку з повідомленням про те, що документація щодо патентів із вичерпаним терміном дії – Зберігається в центральному архіві в Карлсбаді. Відтак я написав до карлсбардських пещер і мені надійшла чергова цидулка тепер уже зі списком цін на отримання інформації. Довелося писати вже третє, ще й робити передплату через банк, жодних особистих чеків. Але, зрештою, я оформив запит на отримання копій усієї документації за обома патентами, опис винаходу, умови патенту спроможності, креслення, авторські права. Схоже, це величезний конверт. Був відповіддю на той запит. Там лежало дві теки. І на першій було написано «Патент номер 3407909». Це була документація на завзятого трударя. Насамперед я заповзявся проглядати креслення. Опис та умови патентоспроможності мене зараз не надто цікавили. Умови взагалі не відіграють жодної ролі, хіба що справа дійде до суду. Зазвичай винахідники розписують промислову придатність так, щоб вона охоплювала ледь не весь світ. У найрозмитіших формулюваннях, а вже потім у процесі патентування. Умови використання винаходу скорочуються, для цього і існують на світі адвокати в галузі патентного права. А отопис винаходу, навпаки, має бути якомога чіткішим. Але особисто мені легше продивитися креслення. Мушу визнати, за патентною документацією Трудар не надто нагадував універсального інстона. Він був набагато кращим, мав ширшу функціональність. Та й деякі системи передавання даних елегантніші. Основна ідея була такою ж. Нічого дивного, адже механізм, що ґрунтувався на використанні торсенівських трубок, та був пращуром усіх сучасних трударів і мусив працювати за тим самим принципом, що і мій універсальний Уінстон. Я уявив собі, як розроблю такий пристрій. Похіднув вдосконалену модель Уінстона. Колись я справді розмірковував над такою можливістю. Уінстон, але для різних завдань, не лише для хатніх справ. Нарешті я змусив себе все ж таки поглянути на ім'я винахідника, вказане на бланках опису та умов патенту спроможності. Що ж, ім'я справді виявилося знайомим Д. Б. Девіс. Я все вдивлявся цей напис на свій суті час у моїх руках і жахливо фальшуючи. Примітка. Час у моїх руках, популярна пісня Вінсента Юманса 1930 року. Отже, брехала знову. Цікаво, чи було хоч слів правди в потоці нісенітниць які вона на мене вихлюпнула. Звісно, Бель – патологічна брехуха, але я десь вважав, що патологічні брехуни зазвичай вигадують історії, виходячи з правди. Тобто вони просто викривляють якісь події, а не верзуть небилиці від самісінького початку і до кінця. Вочевидь, мою модель Уінстона ніхто не викрадав. Її передали якомусь інженеру, щоб довести до ладу, а потім подали заявку на патент від мого імені. Але угода з Манік справді зірвалася. У цьому я був переконаний, адже перевірив архів покоївки. За словами Бель, Манікс відмовилися від придбання компанії саме тому, що Майлз не зміг забезпечити виробництво універсального Уінстона. Може, Майлз сам заховав Уінстона, щоб Бель подумала, нібито модель подсупили. Власне, переподсупили. А це означає, що досить не буду більше думати про те. Усе марно, ще безнадійніше, ніж пошуки ріки. Імовірно, варто влаштуватися на роботу Валадін, Лише тоді я зможу дізнатися, як саме вони привласнили перший патент і хто на цьому нажився? Навряд чи це чимось мені допоможе. Термін дії патенту скінчився, Майлз помер. Абель, навіть якщо її отримала з того якийсь цент, давно вже все розтринькала. Для мене важило лише одне довести, що саме я розробив найпершу модель. Це бажання я задовільнив, професійна гордість не постраждала, а гроші хто перейматиметься через гроші, коли на життя вистачає. Достоту не я. Тому я відклав ці документи та розгорнув патент номер 4307910 на першого кресляра Кріса. Які то були креслення? Справжня відрада. Я й сам краще не зробив би. Винахідник справді був майстром свого діла. Я милувався компактністю систем передавання даних і вигадливістю схем, завдяки яким усі рухомі частини було б зведено до мінімуму. Рухомі частини в будь-якому пристрої, як апендекс в організмі людини. Завжди з ними якась халепа тож варто позбутися їх за першої ж можливості. Автор навіть використав для панелі керування електронно-друкарську машинку компанії IBM, посилаючись у кресленнях на їхній патент. Оце він добре придумав. Такою має бути інженерна справа. Ніколи не слід перевинаходити те, що можна придбати в сусідній крамниці. Мені кортіло дізнатися, хто ж це розумака. Я прогорнув документ на останню сторінку та побачив ім'я. Д. Б. Девіс. Досить багато часу спливло, Перш ніж я змусив себе зателефонувати доктору Альбрехту. Коли нас з'єднали, я нагадав йому, хто я, адже в бюро в мене не було відеозв'язку. Я впізнав голос. Заспокоїв мене лікар. Привіт, хлопче. Як ви там? Як нова робота? Усе гаразд. Утім, увійти до складу керівництва компанії мені досі не запропонували. Дайте їм трохи часу. А загалом як, задоволені? Вдалося прилаштуватися до нового життя. А вже ж. Якби їх знаття, що за чудова місцина це ваше теперішнє, то я ще раніше у сон вплався б. Ні, за що до 1970-го не повернувся б. І не вмовляйте. Е-ні, я цей рік непогано пам'ятаю. Ще зовсім хлопчіським тоді був. Жив собі на фермі в Небрасці, Рибалив, на полювання ходив. Веселі були часи. Веселіші, ніж зараз. Ну, смак не у всіх, однак. Мені отеперішнє до душі. Слухайте, пане лікарю, я насправді зателефонував не лише для того, щоб потеревенити про різні світогляди. Здається, в мене невеличка проблемка виникла. То розповідайте, зрештою невеличка проблемка – це вже добре. Зазвичай усі приходять до мене з якоюсь великою прикрістю. Як гадаєте, чи не може довгий сон призводити до втрати пам'яті? Альберт завагався. Теоретично це можливо. Мушу визнати, сам я жодного разу з такими випадками не стикався. Тобто, щоб амнезію спричинив саме анабіоз без впливу інших факторів. А які ще можуть бути причини? Їх досить багато. Найпоширенішою, мабуть, є підсвідоме бажання самого пацієнта. Він повністю забуває якісь події, або свідомість якось викривляє спогади, якщо йому нестерпно думати про те, що відбулося насправді. Це типово для функціональної амнезії. Ще буває травматична амнезія. До неї призводить старий добрий удар по голові. Утрату пам'яті може спричинити і навіювання під впливом певних препаратів або гіпнозу. «А що сталося, синку? Забули, куди чекову книжку поклали?» «Ні, йдеться про інше. Наскільки мені відомо, зараз зі мною все гаразд. Але я не можу розібратися з тим, що зі мною сталося перед анабіозом. І ще мене трохи хвилює. Хм, чи можливо, що до втрати пам'яті призвели чинники, які я описав?» «Так», – повільно вимовив я. «Власне, усі. Хоча, здається, по голові мене все-таки не били. А може, гепнули разочок інший, коли я був п'яний». Я забув навести ще одну причину. Сухо прокоментував Альбрехт. Типовий випадок тимчасової амнезії провали в пам'яті через «авживання злоалкоголем». Слухайте, хлопче, може підскочити до мене та й обговоримо все докладніше. Я, звісно, не психіатр, але якщо сам не зможу визначити, що вам так муляє, то пораджу якогось гіпноаналітика. Такі спеціалісти пам'ять на окремі шари розбирають не наче ту цибулину і можуть сказати, чому ви запізнилися до школи 4 лютого, коли в другому класі навчалися. Але це дуже дорого. То чому б мені спершу не спробувати покоперсатися у вашій пам'яті самому? Та бодай там, пане лікарю, я і так вас заморочив. А ви завжди впираєтеся, коли я вам гроші пропоную. Синку, мене завжди цікавлять пацієнти. Вони мені як рідні. Іншої сім'ї маю. Я ухилився від відповіді, пообіцявши, що перетелефоную на початку наступного тижня, якщо амнезія не минеться. У будь-якому разі спочатку я хотів усе обміркувати. Наразі в інших кабінетах уже було темно-темнісінько, лише в мене горіло світло. Покоївка, яка мила в бюро-підлогу, зазирнула до кімнати, переконалася, що тут хтось є, та й покотилася собі тихесенько далі. А я вже сидів за столом. Незабаром до мене зайшов Чак Фройденберг. «Ова, я думав, ти вже давно пішов. Прокидайся воно, вдома покуняєш». Чако, мені тут ця чудова ідея. Що як ми з тобою зараз купимо барило пива і дві трубочки? Ну, сьогодні п'ятниця. Чак замислився. Тримаємо курс на понеділок. Люблю хильнути в п'ятницю. Так достеменно знаєш, який нині день тижня. Курс прокладено, повний вперед. Лише зачекай хвильку, дещо покладу в портфель. Ми випили пиво, попоїли. Ще випили пиво. У закладі із чудовою музикою. Попленталися в інший заклад. Тут уже не лунала музика, натомість можна було сховатися в кабінках, обладнаних звукопоглинальним бар'єром. І ніхто нас не чіпав, лише десь раз на годину щось новеньке замовляти треба було. Потеревеніли. Я показав йому патентну документацію. Майстерно зроблено, Дени. Чак роздивлявся креслення першого завзятого трударя. Пишаюся тобою, друже. Автограф Даси? Ти на ось це лишень подивись. Я простягнув йому патент на креслярську машинку. Де в чому цей винахід навіть кращий? Де не ти усвідомлюєш, що вплинув на сучасний стан інженерії, либонь, більше, ніж Едісон свого часу? Ти взагалі про це думав, хлопче? Облищаку, це справа серйозна. Я рвучко тиснув пальцем у сто з фотокопій. Гаразд, один із тих винаходів, справді мій. Але другий це просто неможливо, я цього не робив. Хіба що я геть забув, що зі мною відбувалося перед довгим сном? Можливо, в мене амнезія? Ти про амнезію вже хвилин двадцять розводишся. Але мені не здається, що в тебе в макітрі якісь трубки перегоріли. Ти небожевільніший за будь-якого цілком нормального інженера. Я мушу дізнатися, що відбувається. Я гахнув кулаком по столу, аж кухлі підскочили. Гей, заспокойся. То що саме ти збираєшся робити? Що саме? Я замислився. Думав заплатити психіатру, щоб витягнув із мене правду. Я здогадався, що ти це скажеш. Чах зітхнув. Припустімо, ти заплатиш якомусь мозкоправу, щоб той у тебе в голові покопирсався. А він, скажімо, мовляв, усе з тобою гаразд. І пам'ять у тебе ні в руку. Усі гайки та реле в мізках на місці. І що далі? Але ж це неможливо. Ага, Колумбу теж таки казали. А ти ж навіть не подумав про найімовірніше пояснення. Га, яке ще пояснення? Не відповівши, Чак викликав робота-офіціанта і попросив привезти телефонний довідник міста перед місць. Навіщо? Не допетрав я. Ти мені таксі замовити збираєшся чи що? «Ні, таксі-то потім». Він прогорнув величезну книгу. «Ось, не погляньну». Я й поглянув. Чак відкрив сторінку з прізвищем Девіс. Незлічені стовпчики даних на різних Девісів. Ба більше, у списку було з десяток людей на ім'я Д. Б. Девіс, від Дабні до Дункана. Та знайшлося три Деніла Б. Девіса. Один із них – це був я. «І це лише із семи мільйонів місцевих мешканців», – сказав Чак. «Я гадаєш, скільки таких у всій країні?» З населенням понад 250 мільйонів. Це нічого не доводить, невпевнено заперечив я. Справді, погодився чак, мушу визнати це досить дивний збіг обставин. Два інженери приблизно однаково обдаровані, працюють над одним винаходом водночас, і до того ж мають одне прізвище та ініціали на двох. За законами статистики, ми, мабуть, можемо підрахувати, наскільки мізерна така ймовірність. Але люди, особливо люди, що мали б тямити у статистиці, як от ти. Часто забувають, що за тими ж законами збіг обставин можливий. Схоже, це саме він. Ця теорія мені набагато більше до серця, ніж можливе божевілля мого товариша-почарці. Не так то вже просто знайти людину, з якою можна хильнути пива. І що ж на дві погляди маю робити? По-перше, не витрачати час і гроші на психіатра, доки ти дещо не перевіриш. По-друге, дещо перевірити, а саме дізнатися повне ім'я автора цього патенту. Має бути якийсь простий спосіб це зробити. Може його звати Декстер. А може це взагалі жінка і її звати Дороті. Але я не плав собі трубки в містках, якщо його звати Деніел. Може другий ініціал Б – це, скажімо, Берзовський, і номер соціального страхування в нього геть інший. А насправді не по-третє, а насамперед. Поки що забудь про це, і замовно нам ще пива. Так ми й учинили. Потеревенили про те, про все, Розмова зайшла про жінок, і Чак поділився теорією, за якої жінки схожі на складну машинерію. Теж жодній логіці не піддаються. Навіть якісь схеми на столі пивом намалював, намагаючись довести цю тезу. Трохи згодом мені раптом сяйнуло. От якби справжні подорожі в часі були можливими, я достеменно знаю, що зробив би. Га, ти про що? Про мою проблему. Розумієш, Чаку, я потрапив сюди, септо всього дня, за допомогою застарілого і не надто дієвого способу мандрувати в часі. Але в тому, що я не можу повернутися. Мене бентежи, що насправді трапилося тридцять років тому. Я повернувся б у минуле та докопався б до правди, якби існувала справжня машина для подорожей у часі. Але ж вона існує, спантелищно поглянув на менечак. Що? Не треба було мені це казати. Він раптом протверзів. Може, і не треба, погодився я, але ти вже сказав. Розповідай, що маєш на увазі, доки я тобі пиво на чуприну не вихлюпнув. Забудь, Дене, я бовкну зайве. Та кажи вже. У тому той річ, що не можу. Чак розвернувся. Навколо нікого не було. Це засекречена інформація. Існування машини часу засекречена інформація? Боже, чому? Трестя, хлопче. Чи ти на уряд ніколи не працював? Вони б і секс засекретили, як би могли. Навіщо причини, коли така вже в них загальна політика? У будь-якому разі це засекречена інформація, і я не маю права її розголошувати. Тому відчепися. Але ж, Чаку, досить уже дуркувати. Це важливо для мене. Надзвичайно важливо. Чак уперто мовчав. Мені ти можеш розповісти. Чорта, в мене був доступ першої форми. І якби його так і не відкликали, просто на уряд я більше не працюю. Що таке доступ першої форми? Я пояснив. Ти маєш на вазі статус альфа. Ото ти велике ЦБ був, хлопче. Мені лише статус бета надали. То чому ти тоді не можеш мені розповісти? Отакує. Сам знаєш чому. Щоб там у тебе за статус не був... Є ще така вимога, як потреба в доступі до інформації, а в тебе її немає. Тхай йому біс ще як є. Потреба в мене якраз по самісінькій вінця. Але Чак затявся хоч ріш. Я думаю, цієї машини часу взагалі не існує. Урешті загидую, вимовив я. Розводиш п'яні балачки та й по всьому. От що я думаю? Де ні? Чак якийсь час похмуро дивився на мене. Що? Я тобі розповім. Лише про статус альфа не забудь, друже. Розповім, бо це аж ніяк не зашкодить. Хоча, щоб ти второпав, тобі ця машина не допоможе. Тобто вона і справді існує, але не працює, нею не скористаєшся. Чому? Та дай же розповісти. У роботі пристрою виникли проблеми, які так і не подолали. І подолати їх неможливо, навіть суто теоретично. Тому цей винахід не має жодного практичного застосування, навіть для досліджень. Власне, часовий сув був побічним ефектом нульграву, тому його й засекретили. Але ж, кляття, нульграф – це не секретні технології. Ну то й що? Якби машина часу мала комерційне використання, її теж либонь розсекретили. Помовчно вже. На жаль, так і не столив пельку, але краще переповім вам всю цю розмову так, ніби я більше не переривав співбесідника. Навчаючись на випускному курсі в університеті Колорадо в Болдері, Чак підробляв молодшим лаборантом. У Болдері була велика кріогенна лабораторія. І спершу він працював там. Але коли його кафедрі вдалося укласти дуже вигідну угоду на проведення досліджень для Міністерства оборони, і у горах за містом побудували велику нову фізичну лабораторію, де вивчали Единбургську теорію поля, Чака перевели туди. Його керівником призначили професора Сіпчела, доктора Г'юберта Сіпчела, вченого, який ледь, ледь не отримав Нобелівську премію і дуже через це переймався. У Сіпа виникла ідея, що поляризація за іншою вісю призведе до реверсу гравітаційного поля, а не до його нівеляції. Але нічого не сталося. Пров згодував дані комп'ютеру, і в нього аж очі рогом полізли, коли він побачив результат. Мені ці підрахунки, звісно, не показав. Підійшов до експериментальної кабінки, попросив мене поставити мітки на двох срібних доларових монетах. Тоді в Болдері ще ходили монети, а не лише купюри. Поклав ці долари в кабінку, натиснув на тумблер соленоїда, і монети зникли. Не надто видовищний фокус. Якби він ще ті монети з-під носа в маленького хлопчика дістав, якого виклав би на сцену, от тоді було б як годиться. Але сіп аж сяєв, то і я був задоволений. Зрештою, мені там платили за час, а не за результат. Проминув тиждень. Аж раптом один із тих бісових доларів з'явився в кабінці. Лише один. Але перед тим я якось увечері прибирав у лабораторії, саме додому збирався йти, бо проф уже пішов собі. Як бачу... У тій же кабінці морська свинка сидить. У нашому відділі таких тварин не було, та й не бачив я їх тут раніше. Тож підібрав її, та й пішов до біолабораторії. Там підрахували свинок, усі були на місці. Сказали, що це не їхня тваринка, але з морськими свинками хіба розбереш? Ну, я її забрав додому, то вона в мене відтоді жила. А потім той долар. Сіп так хвилювався, що аж голитися перестав. За декілька днів приніс із біолабораторії двох морських свинок. І одна з тих свинок здалася мені якоюсь навдивовижу знайомою, утім я навіть роздивитися її не встиг. Пров їх запхав у камеру та й натиснув кнопку. Обидві зникли. І коли одна із свинок з'явилася за 10 днів, не та, знайома, а інша, сіб зрозумів, що йому вдалося. А потім на нас напосівся представник Міністерства оборони, який стежив за роботою лабораторії. Такий собі тиловий полковник, сам колись наукою займався, ботанікою, але виякать тоще. Сіпу він був не до душі. Цей полковник змусив нас дотримуватися режиму надзвичайної секретності, з набагато суворішими умовами, ніж вимагав наш статус доступу. Здається, він думав, ніби натрапив на найважливіший винахід у галузі військової логістики із часів шифру Цезаря. Мовляв, можна надсилати цілі дивізії вперед чи назад у часі, прямісенько в бій, який вже програно чи отот -от буде програно, і цим забезпечувати перемогу. Ворог навіть не второпав би, що сталося. Звісно, то ти був не з розуму, ще й як. Зрештою, нову зірочку на погони він так і не отримав, але гриф цілком таємно, на якому він наполягав, зберігся й досі. Наскільки мені відомо, цю інформацію не розсекретили. Здається, і справді, можливі варіанти військового використання цієї технології, замислився я. Якщо можна створити пристрій, який здатен перемістити цілу дивізію водночас? Е, ні, чекай, я вже бачу проблему. Ви щоразу надсилали пару об'єктів. Тобто потрібно дві дивізії, одна потрапить у майбутнє, інша – в минуле. Отже, так ціла дивізія втратиться. Гадаю, набагато практичніше вирішення. Просто заздалегідь подбати про те, щоб ці військові вже були в потрібному місці в потрібний час. Маєш рацію, але причина інша. Для подорожі в часі не потрібно дві дивізії, чи дві морські свинки, чи ще щось парне. Важливо врівноважити масу. Можна перемістити дивізію солдатів і купу каміннюча тієї ж ваги. Дія та протидія, за третім законом Ньютона. Чак знову почав малювати пивом на столі. Маса помножена на швидкість. Це базова формула для розрахунку польоту в космосі. М на В равно М на В. А відповідна формула для подорожей у часі ґрунтується на масі, помноженій на час. М на Т равно М на Т. Оце ще не бачу, в чому проблеми. Камінюки ж дешеві. А ти напруж місці, Дені. Якщо йдеться про ракету, ти принаймні зглавний напрям визначити можеш. А минулий тиждень – це який напрям? Ану, не пальцем, спробуй, ну. Ніхто й гадки не має, який з об'єктів переміститься в часі вперед, а який назад. І неможливо налаштувати обладнання так, щоб контролювати цей процес. Я столив пельку. Уявив собі генерала, який очікує дивізію для створення ударного угруповання, а натомість отримує величезну купу дрібних камінців. Ото була б халепа. Зрозуміло, чому той колишній ботанік не отримав звання бригадного генерала. «Ці два об'єкти – наче пластини конденсатора», – продовжував тим часом Чак. «Ти маєш довести їх до однакового темпорального заряду, а потім розрядити. Крива згасання буде майже вертикальною. Хресь, і от один з об'єктів вже прямує на півроку вперед, а другий стає надбанням історії. Але ти не знаєш, який саме. І це ще не найгірше. Повернутися ж не можна». Отакої, а навіщо повертатися? Ну слухай, як використати цю машину для досліджень, якщо не можна повернутися? Яке тут комерційне застосування? Куди б ти не стрибнув, твої гроші там ні до чого, і ти не можеш підтримувати контакт із часом, з якого прибув. А ще там не буде обладнання. Повір мені, для дослідження подорожей у часі без обладнання і живлення не обійтися. Ми живили цей механізм від реакторів Арко. Дорого. От ще один недолік цієї технології. Можна повернутися за допомогою анабіозу, зауважив я. Е, то лише якщо подорожувати до минулого. А можна і в майбутнє потрапити, заздалегідно не дізнаєшся. До того ж, навіть за умови подорожі до минулого потрібно потрапити в час, коли анабіоз уже існував. Тобто не раніше від війни. А в чому тоді сенс? Хочеш дізнатися, що сталося, скажімо, у 1979 році, то спитай когось, або старі газети почитай. От якби би можна було Ісуса на хресті сфотографувати, але це неможливо. Не лише тому, що такий фотограф не зміг би повернутися. Енергії, щоб заживити такий стрибок, на всенькій планеті не знайдеться. Тут уже діє закон обернених квадратів. Ну то дарма. Хтось усе одно захотів би спробувати. Ну, так, заради розваги. Ви намагалися відправити кудись людину? Я і так уже забагато тобі розповів. Чак знову звернувся. Ну то ще трошки не зашкодить. Здається, троє людей намагалися стрибнути. Здається, першим був молодий викладач із нашого університету. Я саме сидів у лабораторії, коли сіп привів того хлопця, Лео Вінчента. Проф мене не відпустив, але я затримався біля лабораторії, і звідти вийшов лише сіп. А Лео ні. Наскільки мені відомо, він зник. Принаймні, в болдері більше не викладав. А ще двоє. Студенти. Вони зайшли до лабораторії у трьох із сіпом. І знову ж таки вийшов лише сіп. Але одного з тих студентів я наступного дня бачив на парах, а інший цілий тиждень в університеті не з'являвся. Висновки зроби сам. Невже тобі самому не хотілося спробувати? Мені? Чи в мене клепки зовсім немає? Сіп на мене тиснув, мовляв, це мій обов'язок, мушу це зробити заради науки. А я йому – ні, дякую, я людина приземлена, мені не до високих матерій. Але якщо ви самі хочете спробувати, то я залюбки тумблер перемкну. Проте йому щось не закортіло. А я от спробував би, перевірив би все, що мене бентежить, а потім повернувся б довгим сном. Воно того варте. Досить тобі вже пива на сьогодні, друже. втяг зітхнув. Ото вже надудлився. Хіба ти не почув, що я тут торочив? Він знову взявся креслити на столі. По перше, ти не знатимеш, що справді стрибнеш у минуле, бо тебе може перенести й майбутнє. Ризикнув теперішнє мені до серця куди більше, ніж минуле. Може, майбутнє за 30 років. Мені ще більше сподобається. Ну, то лягай у довгий сон, це безпечніше. Або сиди і не рипайся. Ну, чекайся, коли ти майбутнє настане. От я сам так і планую робити. І припини вже мене переривати. По-друге, навіть якщо ти потрапиш у минуле, то ти ж хочеш у 1970 рік, але можеш і не як схибити. Наскільки мені відомо, Сіп відправляв людей на вмання. Здається, він так і не відкалібрував пристрій. Але, звісно... Я був лише асистентом і можу чогось не знати. По-третю, нашу лабораторію звели посеред хвойного лісу лише в 1980 році. Уяви, що буде, якщо тебе перекине в 1970-й і ти опинишся прямісінько в стовбрі жовтої сосни. Ото вибух буде, як від кобальтової бомби, а геш? Але ти того вже не відчуєш. Але, слухай, щось я не втуропую. Чому взагалі маю опинитися в тому ж місці, де потім збудують лабораторію? Чому не в космосі, у точці, де знаходилася планета тієї миті? Тобто буде знаходитись. Тобто. Тобто, тобто, передражнив виначак. Тебе переносить точнісінько в ту саму місцину на поверхні планети. Не треба тут математику якусь прикручувати. Згадай ліпше морську свинку, де вона з'явиться. Але якщо стрибнути в минуле, коли лабораторії там ще не було, може з'явитися в якомусь дереві. По-четверте, як ти повернешся в теперішнє за допомогою анабіозу, навіть якщо стрибнеш у минуле? Потрапиш у потрібний час і виживеш. А що таке? Одного разу мені вже вдалося. То чому з другим мають виникнути проблеми? Вдалося. А от звідки в тебе гроші на анабіоз? Я вже роззявив рота, але тут же закрив, почуваючись дурним. Колись гроші в мене були, але ж не тепер. Навіть мої заощадження, а їх було вкрай мало, я не міг узяти із собою. Трестя, та навіть якби я пограбував банк, а я в цьому геть анічогісінько не петрою, на мільйон доларів, я не зміг би витратити ці кошти у 1970-му. Мене кинули б за грати за збут підробних грошей. Серійні номери, дати, колір, дизайн, ба навіть форма банкнот – усе змінилося. Либо він мусив би заощаджувати в минулому. Ото молодець, пирсновчак, а доки ти заощаджуватимеш, диви вже й у теперішньому опинишся. Тут і зараз. І жодного анабіозу не знадобиться. Щоправда, правда, що щупри не буде лисина, ще й зубів бракуватиме? Ну, гаразд, гаразд. Повернімося до попереднього аргументу. У тому лісі, коли стався вибух? Ну, де потім звели лабораторію? Ні, здається, ні. Тоді я й не опинюся в стовборі. Бо я там уже не опинився. Стежиш за моєю думкою? Та моя думка твою вже на три стрибки обігнала. Старий добрий парадокс з подорожей у часі. От тільки я на це не куплюся. Я теж думав про теорію часу. Певно, більше за тебе. Ти й плутаєш причину та наслідок. Не було вибуху, ти не опинишся в дереві тому що ти взагалі не стрибнеш. А ти стежиш за моєю думкою? Але я припустимо, що стрибну. Не стрибнеш. Через мій п'ятий аргумент. Він найважливіший, тож на вуха. Ти не стрибнеш у минуле, тому що існування машини часу засекречене, і ти не зможеш цього зробити. Тобі не дозволять. Облишимо це денім. Ми дуже цікаво провели час за іграми розуму, а завтра вранці мене розшукуватиме ФБР. То замовимо ще покухлю пива, а в понеділок уранці, якщо мене не заарештують, я зателефоную головному інженеру Аладіна та дізнаюся, як розшифровуються ініціали в імені ДБ Девіс у патенті і хто це такий чи така. Може, ця людина досі там працює. Якщо так, ми запросимо її на обід і обговоримо всі технічні деталі винаходу. У будь-якому разі я хочу познайомити тебе зі Спрінгером, цим інженером з Аладіна. Він чудовий чолов'яга. Забудь усі ці нісенітниці про подорожі в часі. Довести ту машину до ладу просто неможливо. Не варто мені було її згадувати. А якщо ти коли-небудь і знову заговориш про це, то я тобі вічі скажу, що ти брешеш. І цієї розмови не було взагалі. Може, мені ще колись той статус доступу до державної таємниці знадобиться. І ми випили ще. Уже вдома, відмокнувши в душі та вимивши трохи пива з організму, я зрозумів, що Чак має рацію. Подорожі в часі – не надто практичний спосіб, позбутися проблем. Так само, як ніхто не перерізає собі гурло, щоб голова не боліла. А найголовніше, що Чак розпитає про все того пана Спрінгера. Для цього їм досить лише потеревенити за відбивними із салатом і жодних тобі проблем, турбот чи ризику. До того ж мені подобався рік, у якому я опинився. Вмостившись у ліжку, я взявся гортати газети, що накопичилися за цілий тиждень. Як і годиться, порядному громадянину я щоранку отримував черговий випуск «Таймс», Немопоштою. Але я рідко коли гортав газету. Тоді як у голові крутилася якась інженерна проблема, а таке відбувалося повсякчас, буденні дурниці, якими повняться новини, лише дратували мене. Статті або викликали нудьгу, або, що ще гірше, виявлялися аж занадто цікавими та відвертали мою увагу від по-справжньому потрібної роботи. А все ж таки я ніколи не викидав газету принаймні не продивившись заголовки та не перевіривши розділ із демографічними даними. Не весь, бо народження, смерті та весілля мене не цікавили, а лише оголошення про виринання, себто про вигід за набігусу. Здавалося, що колись я побачу там ім'я людини, яку колись знав. Хотілося зустріти давнього знайомого з кріоприхистку, привітатися, може чимось допомогти. Звісно, ймовірність цього була низькою, але оголошення я все одне продивлявся. Це завжди дарувало якусь відраду. Гадаю, підсвідомо, я сприймав усіх сновидників як рідню. Так само ми ставимося до хлопців, що служили з нами в одному підрозділі, бойові товариші, з якими хоча б кухоль інший, хильнути треба. Новин у газетах майже не було. Хіба що знову розводилися про космічний корабель, який зник на півдорозі від землі до Марса. Це були навіть не новини, а власне прикра відсутність новин. Та серед сновидників, які прокинулися цього тижня. Жодних давніх знайомих я так і не побачив. Я розпростався на ліжку, і незабаром світло згасло. Десь о третій ранку я зненацька підхопився. Сон як вітром звіяло. У кімнаті вімкнулося світло, і я примружився. Мені наснився дуже дивний сон. Не кошмар, але щось на кшталт. Ніби я читав розділ із демографічними даними та пропустив там ім'я Ріки. Я достеменно знав, що це не так, але водночас зрадів, роззирнувшись та побачивши, що газети за минулий тиждень досі лежать на столику. Іноді перед сном я бувало викидав їх у сміттє Переклавши газети на ліжко, я знову заповзявся читати той розділ, тепер уже звертаючи увагу на всі категорії – народження, смерті, одруження, розлучення, синовлення, зміну прізвища, занурення та виринання. Бо мені спало на думку, що я міг краєчком ока вихопити прізвище «ріки», в іншій колонці, але не усвідомити цього. Може, Рікі одружилася, чи народила дитину, або що? І я мало не пропустив рядок, який спричинив той неприємний сон. У випуску Times за 2 травня 2001 року у списку виринань за вівторок у в середу, було написано «Кріоприхисток, місто Ріверсайд В. Ф. Гайніке». В. Ф. Гайніке. Гайніке – це прізвище бабусі Рікі. Я знав це достеменно. І я ж ніяк не сумнівався в цьому. Щоправда, не розумів, звідки в мене така впевненість, але відчував, що це знання десь жевріло у мене в голові, але не засяяло, аж доки я не перечитав газету. Мабуть, я десь бачив або чув це ім'я, може, Рікі чи Майлз про неї говорили. Цілком можливо, я навіть зустрічав стареньку колись ще в Сандії. У будь-якому разі, коли я побачив це прізвище в Таймс, морок забуття розвіявся. І тепер я знав. Щоправда, мені все одно були потрібні докази. Необхідно було переконатися в тому, що ВФ у цьому імені – це і справді Фредеріка Вірджинія. Мене аж трусило від захвату передчуття та страху. Попри вже відпрацьовану звичку, я спробував застібнути одяг на блискавку, забувши, що в мене реп'яхові шви, і мало не зіпсував усе вбрання. Уже за декілька хвилин вискочив у вестибюль, де стояла телефонна кабінка. У помешканні не було власного апарата, інакше я зателефонував би звідти. Але я колись просто підписався на користування загальною лінією. Щойно спустившись, мусив повертатися до помешкання. Забив картку доступу до телефонної кабінки. Настільки я розхвилювався. А потім уже і картку мав, але ніякій в щілену кабінки запхати не міг. Тримтів, як у пропасниці. Лише трохи згодом мені це вдалося. Я натиснув кнопку послуги. Куди бажаєте зателефонувати? Кріо у місті Ріверсайд? Виконую пошук. Установлюю зв'язок. Лінія вільна. Сигнал пройшов. Нарешті екран відеозв'язку спалахнув, і на мене роздратовано витріщився якийсь чолов'яга. «Ви, напевно, помилились номером. Це кріопригасток. Ми не працюємо вночі». «Зачекайте, будь ласка. Якщо це кріовідділ у Ріверсайді, саме ви мені потрібні». «Ну, то що вам треба? Глупої ночі?» «Я щодо вашої клієнтки, В.Ф. Гайніке. Вона нещодавно вийшлася на анабіозу. Я хочу знати...» Чоловік похитав головою. «Ми не надаємо інформацію про наших клієнтів телефоном. І, звісно, не серед ночі. Зателефонуйте після десятої ранку. А ще краще прийдіть особисто». «Звісно, обов'язково. Я лише дещо уточнити хочу. Що означають ініціали FV?» «Я ж вам кажу». «Та послухайте, будь ласка. Я не з пустої цікавості. Я і сам сновидник. І прихистку в сотелі. Нещодавно вийшов за набіозу. Я розумію вашу політику конфіденційності і як все має бути». Але ви вже оприлюднили ім'я клієнтки в газеті. Ми з вами обидва знаємо, що кріовідділи завжди надають газетам повні імена тих, хто прикинувся або навпаки вклався в довгий сон. Але в газетах друкують лише ініціали. Щоб місце не витрачати, чи не так? Чоловік замислився. Можливо, погодився він. Невже комусь зашкодить, якщо ви назвете мені повне ім'я клієнтки? Мій співрозмовник завагався. Та, мабуть, і не зашкодить, якщо вам більше нічого не потрібно. А більше я вам нічого й не скажу. Зачекайте. Він зник з екраном, десь повиштовся, мені здалося, що проминула ціла година, і повернувся з карткою пацієнта. Ну, освітлення у нас тут погане, проборчав чоловік, вдивляючись у картку. Франсін... А ні, Фредеріка. Фредеріка Вірджинія. У вухах у мене загуло. Я мало не зумлів. Дякувати Богу. З вами все гаразд? Так, дякую. Щиро, від самого серця. Так зі мною все гаразд. Хм, гадаю, нічого страшного. Якщо я вам ще дещо скажу, щоб ви намарно сюди не їхали. Вона вже виписалася.